Jag gör mig jättebra mitt öga är därför som stor i Det är lynter och lustig, varämmare jag som pappan ska spänna krigare båda. Det är skönkande så, det är kränkande, vi av framdunkan, alla, alla. En gång noll, och stänger sin hey! de Hej, och där steg i språng Hela annan om en gång Kan ett ni i på Som en svag i hässes stång Andrum byttar och styr Lilla göllig, belisha, er Att hans lov När sommarusen är rosen i hans Nej se Och se Förmunt och svävar fram Som en ros i hamburg Allt med han ler Och han håller Lille som det var Forsklin Det ropar vatt i skogen Det svarar med skratt Och där skumbar Hagarna i sommarnatt Vidar kring vallarna Framföt och trallarna för att och gunn och natt dansen går, sjunger, ringer, ringer, ringer, stiger i ögonen och sommarssig. Då blir det styr, och med huvudet faller, går det par, efter par, tills det stannar det ut. Hela niten är still, den rasp och vatten drill, når en den når hela. Kottisen till dans med Karlstad är den enda melodi som violinisten vid hovkapellet Erik Uppström skrivit. Den första inspelningen görs 1905 av Kongliga Göta Garders musikkår. 1958 skriver Rune Lindström text till den och 1961 spelas den in två gånger av Harry Brandelius och av Sven Ingvars. Värmlänningarnas version blir mest uppmärksammad och tillika Sven Ingvars första skivsuccé. Bland annat för att det är en av de första gångerna som någon svensk artist sjunger på dialekt. Den 25 maj gifter sig prinsessan Birgitta och den tyske prinsen Johann Georg av Hånsalen kallad Hansi. Den borgerliga viksen äger rum i riksalen på Stockholms slott. Minst 60 000 människor kantar gatorna när brudparet far i korters genom staden. Senare gifter de sig katolskt i Sigmaringen i Västtyskland. Radions Sportextra har premiär. Och där finns mycket att rapportera om. Löparen Dan Wern blir avstängd av internationella friidrottsförbundet för att ha brutit mot amatörbestämmelserna. Dessförinnan hinner Wern göra världens enda drömmil för året 3,58 och 9 på en engelsk mil. Nordiska rekord sätter Stickan Pettersson med 2,15 i höjd och Ove Jonsson på 200 meter med 28. Inom friidrotten presenteras en nyhet, Glasfiberstaven. På Malmö stadion tar Ove Fundin VM-titeln i Speedway för tredje gången. Svensk VM-dominans också i motocross med Sten Lundin som äta. Fundin och Lundin får dela 1961 års bragdguld. Årets idrottskvinna heter Evi Rosqvist, Europamästare i rally. Och råslaget Elfsborg kommer direkt från Division 2 och vinner fotbollshallssvenskan. Frisimmarna Per-Ola Lindberg och Jane Sederqvist sätter Europarekord på 100 respektive 400 meter. I skid tar Sixten Järnberg storslam igen. Och under året får en annan skidlöpare sitt genombrott, Assar Rönnlund. Men i Vasaloppet heter segraren David Johansson som blir första man under fem timmar.